Most látszik, bevándorlóként mennyivel kényelmesebb a helyzetem az ő Tudok angolul, bár nem sokkal tartok, előbbre náluk az ő zavaruknál. A társadalmi ranglétra legalsó foka. Elhajítanám tanári maszkomat, és a padok mentén ballagva, leülhetnék közéjük, kérdezős a családjukról, meg hogy milyen volt az élet az óhazában. Mesélhetnék magamról, én keresésem tévejgéseiről, hogy miként bújtam éveken át egy állarc mögé,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 Ígyen jutottak az új ismeretekhez, ami engem egyáltalán nem izgatott. Egészen addig, míg a három továbbra is fizető puerto rikói egyiket meg nem kérdezte. Mi a francnak mondod ezeknek is a szavakat, mikor nem is fizetnek? He? Minek? Megmagyaráztam, hogy ez az öltözői szókincs. Semmi köze a konyhához vagy az előléptetéshez. Mire ők? Hogy ezt magasról leszarják. Ők adják a pénzt, és nem értik, hogy a lemorzsolódott társai miért kapnak ingyen szavakat. Aznap ez volt az utolsó angol nyelvű mondatunk az öltözőbe. Spanyolul keztek el üvöltözni a másik kettővel, azok is spanyolul üvöltöttek vissza a három tovább tanulóra. Bevágott szekrényajtók döndültek, és öt középsi új mutogatott felfelé, míg végül óriás gyors elböldült, és az zengte spanyolul, hogy azonnal hagyják abba. Sajnáltam, hogy ekkora veszekedés tört ki az öltözőben, és szerettem volna valahogy kárpótolni a három fizető növendékemet. Megpróbáltam néhány szót ingyen odavetni nekik, olyanokat, mint a szőnyeg, villanykörte, szemétlapát, partvis, de kijelentették, hogy most már nem érdekli őket az egész, és hogy nyugodtan feldughatom magamnak azt a partvist, és mit is mondtam, hová valósi vagyok? Írországba. Ez az, szí? Hát én úgy is megyek vissza a ba Már nem tetszik az angol. Túl nehéz. Kaparja a torkom. Óriás gyors közbeszólt. Éde hallg a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 Kicsüngetéskor nem ugráltak fel a padjukból, nem rohantak vagy tolakodtak. Összeszedték holmiukat, és csöndben, libasorban vonultak ki a teremből. Tudom, hogy a hold és a tóképe képe volt a fejükbe. 1968-ban a Stuart Parki Középiskolában vált rám egész tanári pályaputásom legnehezebb feladata. Szokás szerint öt órát tartottam minden nap. Ebből háromszor idegen nyelvként tanítottam az angolt, és volt két rendes angolórám a kilencedik év folyamán. Az egyik kilencedikes osztályba 29 fekete lány járt, az egyik felsővárosi iskolából töltötték fel a miénket, valamint két puertórikói fiú, akik a sarokban gubbasztottak, csak a saját dolgokkal törődtek, és soha nem szóltak egy szót sem. Ha véletlenül kinyitották a szájukat, a lányok azonnal rájuk ripakodtak. Volt kérdés!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 Hát nem vagyok képes kordába tartani ezeket a nyavajás négereket? A lányok beszaladgáltak a boltokba, hogy cukorkát, hoddogot, meg rózsaszín limonádét vegyenek maguknak. A rózsaszín limonádé a legklasszabb üdítő, mondták. Miért nem lehet az iskolai menzán is kapni a sok gyümölcs Mindenk Mindek olyan az íze, mint a mosóporé vagy a tejé. Le a lépcsőn a metróhoz. A jegyváltást kihagyták. Zsúpsz be a penóra át a jegykezelő kaput. A pénzváltó fülkében ülő férfi ordított velük. – Hé, és a jegyel mi lesz? – Tessék megváltani a jegyeket? – Fizessék ki azt a kurva jegyet! húzottam. Nem akartam, hogy az illető lássa, én is ehhez a csordához tartozom. A lányok fölallára hangáztak a peronon. – Hol a metró? Nem látom sehol a metrót. Eljátszották, hogy a vágányok közé lökik egymást. – Tanár úr, tanár úr! Ez itt meg akart ölni? Látta a tanár úr?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 Egyébként is, mit tudtam volna mondani? Talán próbálja meg ön, tisztelt méltatlankodó polgártársam. Tessék csak, kárdírozzon ön 29 fekete kamaszlányt a metrón. Mindegyikükbe túl teng az energia, hiszen 15 évesek, és egy napra ellókatnak az iskolából, és mind letankolta magát cukorral, meg süteményből, meg a rózsaszín limonádéból.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 Szemügyre vettem az utasokat, láttam, hogy szemöldöküket ránculva helytelenítik a lányok viselkedését, és szerettem volna revansot venni, megvédeni mind a 29-et. A nagy darab nőnek háttalállva igyekeztem megakadályozni, hogy Szeréna a közelébe menjen. Az osztálytársnői askandálták. Hajrá, Szeréna! rá, Szeréna! A metró a 14. utcai állomásra érkezett, és a nagy darab nő kitulatott az ajtón a peronra.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 Mind a huszonkilencen tapsoltak, bravóztak és kijelentették, hogy randízni akarnak vele. A szellem lekapta magáról a fekete kalapját meg a köpenyét, hogy megmutassa, ő is csak egy egyetemista, egy a sok közül, kár akkora felhajtást csapni körülötte. 29 lánnak egyszerre akadt el a lélegzete, majd egyszerre kezdtek el reklamálni, hogy átverés volt az egész színdarab elsősorban amiatt a sunyi szellem miatt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 a királynők meg nem pofoszkodnak jobbra balra mint a közönséges emberek. Aki királynő, annak méltóság teljesen kell viselkednie. Szerény a a szemembe néz. Olyan közvetlenül, hogy ez igencsak kihívó, szép szemet tágra nyitva, egyet sem pislog. Egy pillanatig halvány mosoly fut át az arcán. Ez az zörgőcsontú fekete 15 éves kamaszlány tisztában van a hatalmával. Érzem, hogy elvörösödöm, ami újabb vihogás hullámot indít el az osztályban.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 Hány papnak gyóntam, amikor annyi idős voltam, mint ezek a lányok? Hajlandók voltak rám figyelni, a többi meg nem számított. Szerén a távozása után egy hónappal két kellemes pillanatban volt részem. Claudia jelentkezett és közölte. Tényleg tökrendes a tanár úr. Az osztály helyeslően bólogatott, és a terem végében a két puerto fiú is mosolygott. Aztán Mária tette fel a kezét. Mr. McCord, kaptam egy levelet Szerénától.